Розділ 25. 1. Стоячи під дубом, вони розглядали землю. Луїза напружено покусувала нижню губу. Нам дійсно необхідно спуститися вниз, Ральфе. Так, але навіщо? Що ми повинні зробити? Забрати те, що він украв? Вбити його? Що саме? Ральф не знав, але був упевнений, що зрозуміє. Вони обоє зрозуміють, коли прийде час. Гадаю, зараз нам краще не думати, а діяти, Луїза. Блискавка діяла немов потужна і жорстока рука, перекинувши дерево і утворивши величезний провал між коренами з західного боку. Для чоловіка або жінки рівня шорттаймерів ця яма здалася б тісним і, можливо, моторошним провалом із краями, що обсипаються, і переплетеними настовбурченими коренями, схожими на змій. Але Ральф і Луїза не побачили в ній нічого незвичайного. «Дитина з розвиненою уявою могла б побачити більше», – подумав Ральф. «Ця темна заглибина навела б її на думку про піратський скарб, сховок, печеру тролів». Але Ральф сумнівався, що навіть шортаймерівська дитина з багатою уявою помітила б невиразне червонувати світіння, що виходило із землі. Або зрозуміла б, що поплутане коріння насправді є сходинками, які ведуть у невідоме і безсумнівно неприємне місце. Ні, навіть дитина-фантазер не побачить цього. Хоча, може, і відчує. Правильно. І відчувши, якщо є хоч кілька звилин у голові, він або вона втече звідси, немов за ним женуться всі демони пекла. Так і вчинили б Ральф і Луїза, якби вони могли керуватися здоровим глуздом. Але гребінець Джо Вайзера, брильянтові сережки Луїзи та й втрата власного місця у визначеності не дозволяли Ральфові піти. І, звичайно ж, Елен, можливо, і Наталі, і дві тисячі людей, які зберуться в громадському центрі сьогодні ввечері. Луїза права. Від них чекали якихось дій, і якщо вони здадуться зараз, то готову булочку вже ніколи не спекти заново. «Це і є мотузки», – подумав він. «Ті канати і ті сили, за допомогою яких наси використовують як гвинтики величезного механізму». Тепер він дивився на Клото і Лахесіса крізь потужні лінзи ненависті. І якби раптом вони опинилися тут, то неодмінно б напружено переглянулися б і відступили на кілька кроків. «І були б абсолютно праві», – подумав Ральф. «Абсолютно». «Ральфе, що сталося? Чому ти так розлютився?» Він підніс руку Луїзи до губ і поцілував її. «Нічого, ходімо, ходімо скоріше, поки ми остаточно не втратили волю». Луїза уважно подивилася на нього і кивнула. А коли Ральф, сівши, опустив ногу в помережену корінням пащу ями, вона опинилася поруч. Два. На спині Ральф зісковзнув під дерево, прикриваючи рукою обличчя, щоб земля не запорошила очі. Він намагався не смикатися, коли корінь дряпав щоку або впивався в спину. З ями йшов гидкий, нудотний сморід, як із мавпятника. Сковзаючи вниз, Ральф намагався вмовити себе, що можна звикнути до смороду, але це погано вдавалося. Він, оперся на праву руку, відчуваючи, як дрібні корінці впиваються в голову і лоскочуть щоку, і відпустив рештки сніданку на волю. Він чув, як те саме ліворуч від нього зробила й Луїза. Його накрила хвиля страшенної слабкості й нудоти. Сморід ставав таким густим, що Ральф мало не їв його. Він весь був у тій червонуватій речовині, сліди якої й привели їх сюди. Навіть дивитися на цю речовину було гидко, а тепер ось доводилося мало не купатися в ній. Відчувши чийсь доторк, Ральф спершу запанікував, але вчасно зрозумів, що це Луїза, і стиснув її долоню. «Ральфе, перемістися на вищий рівень! Тобі стане набагато краще! Ти зможеш дихати!» Ральф одразу зрозумів, що вона має на увазі, але в останній момент стримав свій порив, інакше він ракетою злетів би по сходах з прийняття. Світ здригнувся, і раптом у смердючій норі стало трохи світліше і трішечки прозоріше. Запах не зник, але його можна було терпіти». «Було відчуття, наче вони в наметі, де повно людей з брудними ногами і спітнілими пахвами. Не так і приємно, але якийсь час протриматися можна». Раптом Ральф побачив, що стрілки його кишенькового годинника крутяться з шаленою швидкістю. Звичайно, без смороду, який намагається проникнути всередину нього і забити горлянку, трохи краще, але й небезпечніше». А якщо вони виберуться звідси завтра вранці, коли від громадського центру залишаться лише задимлені руїни, цілком імовірно, неможливо втримати час на цьому рівні, ким би ти не був шорттаймером, лонгтаймером чи олтаймером. Ральф глянув на свого годинника, але той зупинився, він забув завести його. Ти нічого не можеш з цим удіяти, Ральфе. То хай усе йде своєю чергою. Він спробував думати про те, що старий Дор був тисячу разів правий, коли стверджував, що краще не втручатися в справи лонгтаймерів. І ось тепер вони, найстарші в світі Пітер Пен і Венді, проникли під чарівне дерево в якийсь примарний нижній світ, знайомитися з яким у них немає жодного бажання. Поблідле обличчя Луїзи світилося неприємним червонуватим сяйвом. У її великих очах застиг страх. Ральф побачив темні краплі на шиї жінки і зрозумів, що це кров. Вона покусувала нижню губу. «Ральфе, ти як?» «Я заліз під старого дуба з такою красуною, і ти ще запитуєш?» «Все гаразд, Луїза, але нам краще поспішити». «Добре». Ральф прощупав землю, поставив ногу на виступ кореня. Той витримав його вагу, і Ральф зісковзнув знову низ кам'янистим схилом, шукаючи ногою опори і притримуючи Луїзу за талію. Спідниця Луїзи припіднялася, оголюючи стегна, і він знову згадав Чакі Енгстрома і його чарівний жезл. Він був здивований і роздратований, побачивши, що Луїза намагається обсмикати спідницю. «Я знаю, що порядні жінки не задирають спідниці без необхідності, але коли забираєшся в печеру троля, всі правила поведінки відступають на задній план». Вона розгублено, навіть якось загнано посміхнулася. «Якби я знала, де ми опинимося, я вдягла б штани. Ми ж їхали тільки в лікарню». «Якби я знав, де ми опинимось», – подумав Ральф. Я зібрав би всі гроші, які в мене є, і купив би для нас квитки на літаку Ріолюба. Він обережно намацував ногою наступну сходинку, чудово розуміючи, якщо впаде, то закінчить свої дні занадто далеко від швидкої допомоги Дері. Якраз на рівні його очей із землі виліз червоний хробак, обдавши чолоральфа тонким струмком сухої землі. Здавалося, цілу вічність він не міг знайти опори. Потім намацав ногою гладенький виступ дерева. Не корінь, а щось, що нагадувало справжню сходинку. Зісковзнув вони низ і далі, притримуючи Луїзу, і завмер, вичікуючи, чи витримає опора їхню вагу, чи обрушиться разом з ними. Вона витримала, виявившись до того ж достатньо широкою для двох. Вони стояли на верхній сходинці вузьких сходів, що вели в глиб мерехтливої червоної темряви. Сходи були пристосовані для створіння трохи нижчого від Ральфа і Луїзи, тож їм довелося пригнутися. Але це все-таки краще, ніж пережитий кошмар останніх кількох хвилин. Ральф глянув нарваний клин світла над головою. В його очах і на брудному спітнілому обличчі застигла глуха туга. Ніколи щоденне світло не здавалося таким жаданим і настільки далеким. Він обернувся до Луїзи і кивнув, а вона у свою чергу стисла його руку і кивнула у відповідь. Зігнувшись, здригаючись щоразу, коли коріння торкалося їхніх спин і ший, вони рушили вниз. 3. Спуск здавався безкінечним. Червонувати світіння дущало, а сморід Датропоса посилювався. Ральф усвідомлював, що вони обоє, опускаючись вниз, водночас піднімаються вгору. Ральф і далі переконував себе, що вони роблять те, що їм і слід робити, що за такою грандіозною подією обов'язково стежить хронометрист, той, що обов'язково дасть їм знати, коли часу залишиться критично мало, але все одно хвилювався, бо ж цілком імовірно немає ніякого хронометриста. Чи рефері, чи суддівської команди в смугастих футболках ставки зроблені, як казав Клото. У ту мить, коли Ральф подумав, чи ж не ведуть ці сходи прямісінько в пекло, сходи скінчилися. Невеличкий кам'яний коридор, не більше сорока дюймів заввишки і двадцяти завдовжки упиралися в двері, за якими пульсуючи спалахувало червонувати світіння, що нагадувало відблиски жару відкритої печі. Ходімо, Луїза, але будь готова до всього. Будь готова до зустрічі з ним». Вона кивнула, знову підсмикуючи спідницю, і пройшла у вузький проріз. Ральф спіткнувся об щось, що, мабуть, не було каменем, і, нагнувшись, підібрав предмет, який виявився червоним пластмасовим циліндром, розширеним з одного боку і звуженим з іншого. Секунду подумавши, Ральф зрозумів, що це таке. Ручка скакалки. «Шість цім вісім, йди до біса! Не пхайся не в свою справу, шорттаймери!» – радив йому Атропос. Але Ральф обхався, і не лише через те, що лисі лікарі-карлики назвали Ка. Він отрутився, бо справи Атропоса стосувалися і його, щоб там не думало це чудовисько. Дері – його місто, а Луїза – чес його друг. І найбільшою спонукою Ральфа було бажання зробити так, щоб лікар номер 3 дуже пошкодував, що взагалі бачив брильянтові сережки Луїзи. Він відкинув ручку від скакалки і рушив далі. Замить Ральф і Луїза пройшли під аркою і завмерли, оглядаючи підземне житло Атропоса. Міцно тримаючись за руки і дивлячись на все широко відкритими очима, вони більше, ніж будь-коли нагадували дітей сказки. Але тепер уже не Пітера, Пена й Венді. Радше Гензеля і Гретель, що опинилися в людяниковому будиночку чаклунки після того, як багато днів понавірялися в лісовій хащі. Чотири. О, Ральфе, боже мій! Ральфе, ти Ш бачиш? Ш О, Йиза! Шш. Перед ними була маленька брудна комірка, що одночасно служила і кухнею, і їдальною. Приміщення здавалося вбогим і моторошним. Посередині був стіл, у якого, як здавалося, Ральфові спиляли більшість ніжок. Залишки їжі, якась сіра, прогіркла каша, що на вигляд нагадувала засохлий мозок на дні миски, стояли на столі. Поруч примостився єдиний брудний розхитаний стілець. Праворуч від столу був примітивний нужник, просто і ржаве металеве відро з туалетним сидінням на ньому. Звідти страшенно смерділо. Єдиною прикрасою комірки було старе дзеркало в бронзовій рамі, підвішене на стіні. Таке тьмяне, що дивлячись у нього можна було б подумати, начебто дивишся крізь товщу води. Ліворуч від дзеркала була певна подоба ліжка. Брудний матрац мішок, набитий чи то соломою, чи то збитим жужмопір'ям. І подушка, і матрац спазматично відсвічували потом істоти, яка ними користувалася. «Від снів, що ховаються в цій подушці, я б з божеволів», – подумав Ральф. Десь унизу, бозна як далеко, гулко капала вода. Варковій арковій проймі на протилежній стіні виднілося щось на кшталт комори, де в безладну купу були звалені найрізноманітніші предмети. Ральф навіть моргнув кілька разів, немов бажаючи переконатися, що він справді бачить усе це. «Так, це саме те місце», – подумав він. «Тут ми знайдемо те, заради чого прийшли». Луїза, немов у стані трансового гіпнозу, повільно рушила в бік другої арки. Її губи тремтіли від страху, але в очах горіла невтримна цікавість. Саме такий вираз, на думку Ральфа, був у дружини герцога синьої бороди, коли вона відчинила двері кімнати, у яку їй заборонялося входити. Несподівано до Ральфа прийшла впевненість, що Атропос сховається за цією аркою, тримаючи напоготовій ржавий скальпель, поспішивши за Луїзою, він зупинив її біля арки, схопив за руку, приклав палець до губи, похитав головою, наказуючи мовчати. Потім присів, навпочепки обіпершись рукою об брудну підлогу, немов спринтер в очікуванні пострілу стартового пістолета. І кинувся в арку, насолоджуючись податливістю тіла навіть у такий момент, перевернувся і покотився клубком. Ногою він зачепив коробку, розсипаючи по підлозі масу речей. Непарні рукавички шкарпетки, кілька старих книжок у м'яких оправах, шорти, викрутку з бордовими плямами, чи то фарби, чи то крові на сталевому стрижні. Ральф став на коліна і оглянувся на Луїзо, що застигла в пройомі арки з притиснутими до грудей руками. По обічарки нікого не було, лише коробки в притул приставлені до стіни. Ральф із подивом прочитав написи «Джек Daniels, «Гілбіс», Smirnov, J&B. Торгові марки відомих фірм, які виробляють спиртне сигарети. Очевидно, ватропоса була таємна пристрасть до коробок, немов скнара, який нічого ніколи не викидає. Ральфе, там безпечно? Дивне визначення, але Ральф усе-таки кивнув і простягнув руку. Луїза поспішила до нього, ще раз підсмикнувши спідницю, і з усе більшим подивом роздиралася навколо. Поки вони були по той біч арки, в брудній, похмурій комірці Атропоса, комора здавалася їм великою. Але вже всередині Ральф зрозумів, що приміщення набагато просторіше. Воно нагадувало склад величезного магазину. Цілі ряди нерівно складених пляшок. Коробки стояли лише біля входу. Весь інший простір був захаращений, являючи собою на дві третини лабіринт, а на третину пастку. Ральф вирішив, що навіть таке визначення як склад не зовсім відповідало дійсності. Адже десь тут міг ховатися Атропос. І якщо він там, то, можливо, спостерігає за ними. Луїза не запитувала, що саме вони шукають. З виразу її обличчя Ральф зрозумів, що тепер їй це відомо. Коли вона заговорила, від замисленого тону її голосу в Ральфа холодок побіг по спині. Мабуть, він дуже старий. Так, дуже старий. Ярдів за двадцять від них у глибині комори, в якій відлунювало теж червонувати світіння, що й на сходах, які їх сюди привели, Ральф побачив велике пом'яте колесо, що лежало на плетеному стільці, піднятому у свою чергу натріснутий гладильний прес. Від виду цього колеса Ральфові стало геть зле. Немов метафора, створена його розумом за допомогою концепції К, втілилася в реальність. Він помітив виржаву-сталеву смужку вздовж зовнішнього обіддя колеса і зрозумів, що воно від велосипеда. «Правильно, це велосипедне колесо, і йому ніяк не менше століття», – подумав він здивовано. «Скільки ж людей...» Напевно, десятки тисяч померли в дер'їві відтоді, як Атропос прикотив колесо сюди. І скільки смертей стало здобичу випадковості? За який час? Невідомо. Можливо, це тягнеться аж від початку, коли б яким би той початок не був. І весь цей час Атропос забирав щонебудь у кожного, кого він обдурив. Тут і зберігалися його трофеї. Тут і зберігалися. Ральфе! Оглянувшись, він побачив, що Луїза простягає до нього обидві руки. В одній вона тримала панаму з обкусаними полями, а в іншій темний гребінець, який можна було купити в будь-якій крамничці за долар 29 центів. Примарне оранжево жовте сяйво налипло на гребінці, і це зовсім не здивувало Ральфа. Щоразу, користуючись грибінцем, хазяїн немов лупу залишав на ньому трохи сяйва як своєї аури, так і мотузочки. Того не здивувало також, що грибінець лежав поруч із панамою МакГоверна. Востаннє він бачив обидві ці речі разом. Він пам'ятав саркастичну усмішку Атропоса, коли той зняв панаму і зробив вигляд, що зачісується». А потім він підстрибнув і клацнув каблуками. Луїза показувала на старе крісло-гойдалку зі зламаними полозами. «Панама лежала на сидінні, а грибінець був під нею. Він же належав містерові Вайзеру, правда?» «Так». Луїза негайно простягнула речі Ральфові. «Краще ти візьми». Я не така тюхтійка, за яку мене мав біл, але іноді я все-таки гублю речі. І я ніколи не прощу собі, якщо загублю це. Ральф, узявши гребінець, хотів сунути його в задню кишеню штанів, але, згадавши, з якою легкістю атро посвитяг його, поклав гребінець у глибоку бічну кишеню. Потім оглянувся на Луїзу, що дивилася на панаму Макговерна з видом Гамлета, який філософствує над черепом свого бідолашного Йорка. Ральф помітив у її очах сльози, і вона відвела погляд. «Він любив цю панаму. Біл вважав, що в ній він молодий і чипуристий. Хоча це й не так, але він думав, що має гарний вигляд, і це важливо. Ти згоден зі мною, Ральфе?» «Так». Луї закинула панаму назад на крісло і повернулася до коробки, набитою одягом. Як тільки вона відвернулася, Ральф, нагнувшись, заглянув під крісло в надії помітити близькі цережок. «Якщо Панама Біллі й Гребінець Джо лежали тут, тоді, можливо, цережки Луїзи...» Але під кріслом нічого не виявилося, крім пилу і в'язаного дитячого черевичка. «Неможливо, щоб усе відбулося так легко і просто», – подумав Ральф, підводячись і обтрушуючи коліна. Раптом на нього навалилася неймовірна втома. Вони без жодних клопотів майже одразу відшукали гребінець Вайзера. Добре, просто чудово. Але Ральф підозрював, що це лише показна удача. Він і далі переймався сережками Луїзи і, звичайно, мусив зробити те, заради чого їх сюди послали. Що це було, він не знав. А якщо хто-небудь згори розсилав інструкції, до нього вони не дійшли. Луїзо, чи ти придумала що-небудь? Що? Це він, Луїзо? Ні, тихо, Ральфа, послухай. Ральф прислухався. Спочатку він нічого не почув. Потім подумки відчув стискання, спалах. Дуже повільний і обережний цього разу. З легкістю пір'їнки, що ширяє в потоці теплого повітря, Ральф ковзнув трохи вище і відчув тихий тривалий звук, схожий на скрип дверних петель. Було щось знайоме, не в самому звуку, але в асоціації, яку він навіював. Схоже на сигналізацію проти злому або сигнал димоуловлювача. Це кличуть нас. Луїза крижаними пальцями схопила його за руку. «Ось воно, Ральфе! Те, що ми шукаємо, чуєш?» Звичайно, Ральф чув. Але чим би не був цей звук, він не мав жодного відношення до сережок Луїзи. А без них він звідси нікуди не піде. «Ну ж, бо Ральфе, ми повинні його відшукати!» Він дозволив Луїзі повести себе далі в глибину комори. У багатьох місцях завали сувенірів Атропаса футів на три піднімалися над їхніми головами. Як вдавалося такому кволому карлику, мерзенній комашці впоратися Ральф не знав. Можливо, за допомогою левітації, але в результаті він втратив орієнтири серед завалів, поки вони блукали, петляючи іноді повертаючись назад. Напевно, він знав лише те, що тепер звук став голосніший. У міру їхнього наближення до джерела гулу, той перетворювався на дзижчання комахи, яке лоскотало Ральфові нерви. Звернувши за ріг, Ральф побачив гігантську цикаду, що дивилася на нього тьмяними, чорно-коричневими зіницями завбільшки з грейпфрут. Хоча окремі аури предметів, звалених у цьому склепінні розвіялися, як зникає аромат квітки, засушеної між сторінками книги, вони все-таки були присутні тут під шаром смороду Атропоса. Навіть на цьому рівні сприйняття, коли всі почуття Ральфа були розбуджені і наструнені, неможливо було вловлювати ці аури, не відчуваючи до них відрази. Від німих слідів смертей жертв випадковості віяло жахом і патетикою. Ральф зрозумів, що жахливе місце – не лише музей чи лігвище пацюків. Воно було язичницьким храмом, де Атропос виконував власну версію святого причастя, вживаючи замість хліба і вина, сум і сльози. Блукання Ральфа і Луїзи вузькими кривими проходами між кубками Мотлуху стало важким експериментом, який руйнував душу і тіло. Кожен невповні безцільний зигзаг виставляв на огляд сотні нових предметів, бачити і згадувати, про які Ральфові не хотілося. Кожен предмет волав своїм власним болем і розпачем. Ральф не дивувався, що лоїза розділяла його почуття. Ідучи за ним, жінка тихо схлипувала, стримуючи ридання, що підкочували до горла. Тут валялися покручені дитячі саночки із прив'язаною до них мотузочкою. Дитина, якій вони належали, померла від конвульсій морозного січневого дня 1953 року. Була тут і жердина мажуретки, обгорнена по спіралі червоно-білими стрічками. Дівчину зґвалтували і забили до смерті камінням восени 1967 року. Убивця, якого так і не піймали, сховав тіло в невеликій печері, де її останки разом з останками двох інших жертв спочивають і понині. Виявили вони й брошку з камеєю, що належала жінці, якій на голову впала цеглина, коли вона йшла по Мейнстріт, щоб купити свіжий номер журналу Vogue. Один з найпопулярніших в Америці журналів для жінок. Якби вона вийшла з дому секунд на 30 раніше або пізніше, то залишилася б живою. Знаходився тут дешевий ніж чоловіка, випадково застреленого під час полювання в 1937 році. Бачили вони й компас бойскаута, хлопець зламав шию під час підйому на гору катадін. Тапочок маленького хлопчика Гейджа Кріда, якого переїхав бензовоз, що мчав з перевищенням швидкості по шосе номер 15 у Ладлоу. Перстні журнали, брелоки від ключів та парасольки, капелюхи й окуляри, брязкальця й радіоприймачі. Вони розрізнялися лише на вигляд, але суть їх була одна і та ж. Тихі, сумні голоси людей, викреслених із п'єси всередині другого акту, коли вони ще розучували свої ролі, готуючись до третього. Людей, яких безцеремонно вигнали, і їхні справи залишилися незавершеними, а зобов'язання невиконаними. Людей, єдиним злочином яких було те, що вони народилися у володіннях випадковості – і трапилися на очі божевільному з ржавим скальпелем в руках. Луїза схлипувала. «Ненавиджу його! О, як же я його ненавиджу!» Ральф розумів, що вона хоче сказати. Одна справа – слухати просторікування Клото й Лахесіса про те, що Атропос є частиною якоїсь великої картини, можливо, навіть слугою вищій визначеності. І зовсім інша – дивитися на кепку маленького хлопчика, що впав у покинутий підвал і помер у темряві. Помер в вагоні, зірвавши голос після шестигодинного кликання Любою Матусі. Ральф, простягнувши руку, торкнувся кепки. Її власника звали Біллі Ветербі, і його остання думка була про морозиво. Ральф стиснув руку Луїзи. «Ральфе, що відбувається?» «Я чую твої думки, впевнена, але це радше схоже на шепіт». «Я думав про те, як мені хочеться зробити відбивну з цього виродка, Луїза. Можливо, нам вдасться провчити його, показавши, як це – не спати ночами. Як ти ставишся до такої ідеї?» Луїза ствердно кивнула. П'ять вони дійшли до місця, де вузький коридор роздвоювався. Тихе, постійне годіння чулося зліва, воно здавалося вже близько, судячи зі звуку. Тепер неможливо було йти пліч-опліч, і що далі вони просувалися вперед, то прохід усе дужче звужувався. Зрештою, Ральф змушений був протискуватися боком. Тут червонуваті виділення, залишені Атропосом, ставали густішими. Вони стікали по безладних завалах сувенірів, утворюючи на брудній підлозі невеликі калюжі. Тепер Луїза до болю стискала руку Ральфа, але він не зупиняв її. «Зовсім як у громадському центрі, Ральфе. Схоже, Атропос проводить тут багато часу». Ральф ствердно кивнув. Питання полягало в тому, а якщо пан Атропос з'явиться просто зараз... Вони наближалися до тупика, забитого величезною купою мотлуху, але дотепер не виявили джерела гудіння. Монотонний звук доводив Ральфа до шаленства, здавалося, в голові у нього билася муха. Наближаючись до кінця проходу, він усе більше переконувався в тому, що об'єкт їхнього пошуку по той біч купи, яка перепиняла їм дорогу, доведеться або повертатися, або пробуватися вперед. І те, і інше вимагало більше часу, ніж вони могли собі дозволити. Ральфа починав охоплювати розпач. Однак прохід виявився не тупиком. Ліворуч можна було проповсти під столом, заставленим тарілками з аркушами зеленуватого паперу на них і... Блідозелений папір. Ні, не зовсім те. Стоси банкнот. На тарілках у цілковитому безладді валялися десятки, двадцятки, сотні. У соуснику лежала ціла пачка 50-доларових банкнот, а з пляшки з-під вина загорнутий у трубочку п'яний визграв чек на 500 доларів. «Ральфе, боже мій, це ж цілий статок!» Луїза дивилася не на стіл. Останні півтора метра проходу були коридором із сіро-зелених пачок грошей. Вони з Луїзою опинилися в коридорі, стіни якого, якщо можна так сказати, були викладені з грошей. Тепер Ральф міг відповісти на ще одне питання, яке його хвилювало. Звідки Еддіпно взяв гроші для внесення застави? Але все-таки Ральф підозрював, що, незважаючи на всі багатства, з жінками в лисого мерзотника не складалося. Він нахилився, придивляючись до просвіту під столом. Схоже, там була ще одна кімната, дуже маленька. Червонувати світіння, що виходило звідти, повільно пульсувало, нагадуючи биття серця. Ральф показав рукою, потім глянув на Луїзу та кивнула. Опустившись на коліна, Ральф проповз під заваленим грішми столом, пробираючись у святиню, споруджену атропосом посеред речей, купою звалених на підлозі. Безсумнівно, це було те, за чим їх послали Але Ральф і далі не знав, що це таке Предмет, схожий на мармурову кульку з дитячої гри, оточував саван Такий же непроникний, як і центр чорної діри Чудово, і що тепер? Ральфе, чуєш спів? Дуже тихий Ральф із сумнівом подивився на Луїзу, потім оглянувся. Він уже встиг зненавидіти це захаращене місце, та хоча й ніколи не мав клаустрофобії, відчув, як панічне бажання швидше вибратися звідси опановує його думки. У голові пролунав приглушений голос. «Я не просто хочу цього Ральфе, Мені це необхідно». «Я зроблю все, що в моїх силах, але якщо ти не завершиш те, що необхідно, ти програєш. І яка тоді різниця, кому з нас чого хочеться?» Ледве стриманий страх у голосі мовця зовсім не здивував Ральфа, бо це місце було воїстоно жахливим, і на кімната зовсім, а дно шахти. Круглі стіни якої викладені з украдених речей, тостерів, підставок для ніг, радіогодинників, фотоапаратів, книг, кошиків, туфель, грабель. На рівні очей Ральфа на стрічечці висів запилюжений, весь у м'ятинах розбитий саксофон. Ральф простягнув руку, бажаючи прибрати клятий інструмент подалі від очей, але раптом уявив, що це може спричинити обвал, який поховає їх тут заживо, і відсмикнув руку. Водночас розширилися межі його розуму і загострилася здатність до сприйняття. На мить йому навіть здалося, що він справді щось чує. Тихе зітхання, немовше під океану в морській раковині. Але потім усе зникло. «Якщо тут і лунають, – голоси Луїзо, – то я їх не чую. Ця клята штуковина заглушає їх». Ральф показав на предмет у центрі кола. Чорноти, що була за гранню всіх попередніх концепцій чорноти савана. Апофеоза всіх саванів разом узятих. Але Луїза похитала головою. «Ні, не заглушає». «А висмоктує їх до останньої краплі». Вона глянула на чорний предмет із жахом і відразу. «Ця клята штуковина висмоктує життя з усіх предметів, що зберігаються тут. Вона намагається висмоктати життя із нас». «Так, звичайно. Тепер, коли Луїза вимовила це, Ральф відчув, як саван». Або предмет, угорнутий ним, тисне на щось, заховане в глибинах його мозку, штовхає, крутить і розхитує, намагаючись вирвати це щось, як виривають зуби з рожевою м'якоті ясен. Намагається висмоктати з них життя. Близько, але не точно. Ральф подумав, що не їхнє життя потрібні предмету, захованому всередині савана, як і не їхні душі. Він жадав їхньої життєвої сили. Їхнього Ка. Очі Луїзи розширилися, коли вона вловила цю думку. А тоді її погляд змістився, зупинившись у точці трішечки вище його плеча. Вона потягнулася вперед, простягаючи руку. Луїзо, я не став би цього робити. Ти можеш все обрушити на... Занадто пізно. Вона щось висмикнула, подивилася на це з виразом приголомшеного розуміння, потім простягнула Ральфові. «Воно ще живе. Усе тут живе. Не знаю, як це можливо, однак воно дуже слабке. Чому?» Луїза простягала йому білий тапочок, який колись належав або дитині, або мініатюрній жінці. Взявши його в руки, Ральф почув м'який, немов віддалений спів. Звук настільки самотній, як листопадовий вітер у холодний день, але надзвичайно приємний. Цілковита протилежність скрипу чорного предмета на підлозі, який так різав слух. Йому був знайомий цей голос. Безсумнівно. На носоку тапочка виднілася бордова пляма. Спершу Ральф подумав, що це шоколадне молоко, але відтак зрозумів, що воно насправді засохла кров. У цей момент він знову опинився біля червоного яблука, підхоплюючи Наталі, перш ніж Елен випустила крихітку з рук. Він згадав, як заплилися ноги Елен, як вона хитнулася назад, навалюючись на двері магазину, немов п'яний на стовп, простягаючи до нього руки. «Дай мені, дитину, дай мені Наталі!» Він упізнав цей голос. То був голос Елен. І цей тапочок був на її нозі того дня, а крапля крові впала на носак або з розбитого носа Елен, або з рани на щоці. А голос усе співав і співав. Скриготання чорного предмета в савані не могло обірвати співо, і тепер слух Ральфа або те, що було його слухом у світі аур, загострився до межі, уловлюючи голоси інших предметів. Вони співали, становлячи сумний хор. «Живі! Співали! Вони можуть співати!» Усі речі, забрані тут, можуть співати, тому що і їх власники ще можуть співати. Їхні господарі ще живі». Ральф знову зиркнув у гору, помітивши тепер, що хоча деякі предмети і скидаються на старі, пом'ятий саксофон, наприклад, та майже всі вони зроблені недавно. У цьому Алькові не було велосипедних коліс випуску 90-х років минулого століття. Ральф помітив три годинники, і всі вони виявилися електронними. Зовсім нова бритва, тюбик губної помади, на якому ще зберігся цінний крайдейд. Right Луїзо, атропосу крав ці речі в людей, які зберуться сьогодні ввечері в громадському центрі, так? Так, упевнена. Він указав на чорний кокон, що скрипів на підлозі, майже перекриваючи своїм скрипом пісню, висмоктуючи її з предметів, що оточували його, живлячись нею. Що б не було всередині цього савана, воно має безпосереднє відношення до того, що Клото й Лахесіс називали ниткою керування. Саме воно з'єднує всі ці предмети, усі ці життя воєдино. І це перетворює їх на катет, правильно? Ральф повернув тапок Луїзи. Ми заберемо його з собою. Він належить Елен. Знаю. Луїза довго дивилася на тапок, потім зробила те, що Ральф розцінив як украй розумну дію, відірвала смужку мережива від комбінації і прив'язала тапок до зап'ястя лівої руки на зразок браслета. Ральф наблизився до савана і схилився над ним. Наближатися виявилося важко, але ще важче було зупинитися поруч. Все одно, що притулитися вухом до мотора потужного свердлильного верстата, або дивитися на яскраве світло, не мружачись. Цього разу серед зищання можна було розрізнити окремі слова, ті, які вони чули, наближаючись до краю савана, що завис над громадським центром. Забирайтеся Ральф затиснув вуха долонями, але це, звичайно, не допомогло Звук лунав не ззовні Ральф опустив руки і глянув на Луїзу Що ти про це думаєш? Що робити далі? Ральф не знав, чого саме він чекає від неї, але відповідь була несподіваною «Розріж це і забери те, що всередині. І зроби це негайно. Та річ небезпечна. До того ж, ти не замислювався, що вона може кликати Атропаса на допомогу, кудахтаючи, мов, та курка сказки про бобовий стручок, що гукає Джека». Взагалі ж Ральф обмірковував таку можливість, хоча й не у таких яскравих образах. «Добре», – подумав він, – «відкрити ящик і витягти приз». Ось лише як це зробити. Ральф згадав потік світла, яким він вистрілив ватропаса, що приманював Розалі. Але тут подібний трюк може радше нашкодити, ніж допомогти. А раптом він злякає предмет, який їм слід узяти. Навряд чи тобі вдасться задумане. Ральф і сам сумнівався в успіху своєї місії, але якщо ти оточений речами, господарі яких мусять вмерти до сходу сонця, роздумувати не є кращим виходом. Мені потрібна не блискавка, а ножиці. Гострі ножиці Клото і Лахесіса. Ральф глянув на Луїзу вражений ясністю образу. «Не знаю, про що ти подумав, але зроби це якомога швидше!» 6. Ральф подивився на праву руку. Руку, з якої зникли зморшки й ознаки артриту. Руку оточену яскраво-блакитною короною світла. Почуваючи себе йолопом, Ральф виставив казівний середній пальці, притиснувши інші до долоні й згадуючи дитячу гру. Камінь розбиває ножиці, ножиці ріжуть папір, папір покриває камінь. «Стань ножицями!» – подумав він. «Мені потрібні ножиці. Допоможи!» «Нічого!» Він глянув на Луїзу, вона дивилася на нього з моторошною безтурботністю. «О, Луїзо, якби ти тільки знала!» Подумав Ральф, але тут же стер свою думку, тому що він відчув щось. Так, щось. Цього разу він не став оформлювати думки в слова, а створив образ. Не ті ножиці, якими Клото перерізував мотузочку Джиммі В, а величезні ножиці його матері для стрижки овець. Довгі, вузькі леза, гострі як бритва поринаючи усе глибше в стан концентрації, Ральф навіть побачив два слова, вигравіровані на лезі: "Шеффілдська сталь". Він знову відчув внутрішню зміну, але вже не спалах, а повільно і надзвичайно потужну м'язову напругу. Ральф зосередив погляд на пальцях руки і зусиллям волі змусив створені уявою ножиці відкритися і закритися. Коли образ підкорився йому, Ральф повільно розвів і звів пальці, створюючи щось на кшталт літери «В», яка звужувалася і розширювалася. Тепер він почував, як енергія, яку він запозичив у нірвана жебрака, збирається в голові і поколюючи мурашками стікає в пальці правої руки. Аура, що оточувала виставлені вказівний і середній пальці, згущувалася – і подовжувалася, набуваючи форми вузьких лез. Ральф почекав, поки аура видовжилася на п'ять дюймів, потім розвів і звів пальці. Леза відкрилися і закрилися. «Ну, Ральфе, дій!» Так, він не міг дозволити собі чекати і експериментувати. Він почував себе акумулятором, за допомогою якого намагаються завести занадто велику машину. Ральф почував, як уся його енергія стікає по руці в леза. Це не могло тривати довго. Нахилившись, Ральф уструмив зведені разом леза в саван. Він так захопився створенням ножиць, що перестав чути, принаймні усвідомлено оте те хрипке дзищання. Але коли вістря ножець уструмилися в чорну оболонку, саван раптово зайшовся криком болю і тривоги. Ральф побачив, як із савана потекла густа темна рідина, що нагадувала кров'янистий гній. І в той же час потік енергії з нього самого посилився вдвічі. Ральф зрозумів, що він бачить, як його власна аура повільними хвилями стікає по руці. І відчував, як вона витончується довкола нього, послаблюючи захист. «Поквапся, Ральфе, поквапся!» Він напружився і розкрив пальці. Мерехтливі блакитні леза також розкрилися, розпорюючи чорне яйце. Воно пискнуло, і два яскраво-червоні спалахи пробігли по його поверхні. Ральф стиснув пальці і побачив, як леза, що виросли з них, різко заклацнулися, розрізаючи щільну чорну речовину, що була наполовину шкаралушчою, наповненою плоттю. Ральф скрикнув, але не від болю, а від виснажливої втоми. «Напевно, так почувається людина, що стікає кров'ю», – подумав він. Усередині кулі блиснуло щось золоте. Ральф зібрав усю свою силу і розкрив пальці для ще одного розрізу. Спершу він сумнівався, що йому це вдасться. Здавалося, пальці склеєні суперцементом. Але вони нарешті відкрилися, розширюючи поріз. Тепер він бачив захований у середині предмет. Маленький, круглий, блискучий. Раптово серце затріпотіло в нього в грудях. Мигнули блакитні леза. «Луїза, допоможи!» Жінка обхопила його зап'ястя. Ральф відчув, як сила загоділа в ньому оновленими хвилями. Він здивовано спостерігав, як ущільнювалися ножиці. Тепер лише одне лезо було блакитним, друге стало перлово сірим. Луїза скрикнула Ріж! Ріж негайно! Ральф зімкнув пальці. Тепер леза пропороли в Савані широкий розріз. Саван видав останній тремтливий крик. Став повністю червоним і зник. Леза, ножець, що виросли на пальцях Ральфа, спалахнувши, розчинилися. Ральф заплющив очі, відчуваючи, як піт великими теплими краплями, наче сльози струменіє по його щоках. Луїза, як ти? Нічого, тільки виснажена. Не уявляю, як я можу дістатися до сходів, не кажучи вже про те, щоб піднятися нагору. Непевна, чи я можу, бодай, звестися на ноги. Ральф розплющив очі, і обіпершись руками обзігнуті коліна, нахилився. На підлозі на місці савана лежала чоловіча обручка. На внутрішньому боці її було вигравірувано. ЕД де 5-8-87. -е Елен Діпно й Едвард Діпно. 5 серпня 1987 року. Саме за цим вони й прийшли сюди. В Еда була вкрадена обручка. Залишалося лише взяти її, покласти в кишеню, знайти сережки Луїзи і вибратися звідси. 7. Коли Ральф потягнувся до обручки, йому пригадалися рядки вірша. Цього разу не Стівена, Добінса, а Толкіна, який вигадав гобітів. Про них думав Ральф у затишній обвішаній фотографіями вітальні Луїзи. Років 30 тому Ральф читав про Фродо, Гендельфа, Саурона і Темного Лорда. Персонажі роману Толкіна «Володар Перснів». Історію настільки схожу на те, що відбувалося зараз, що Ральф навіть згадав про неї. І рядки легко зринули в його пам'яті. «Один перстень, щоб правити всім сущим». Один перстень, щоб знайти їх. Один перстень, щоб пов'язати їх всіх і привезти у землі Мордор, де тіні блукають. Я не можу взяти перстень, подумав Ральф. Він настільки ж міцно прив'язаний до колісниці К, як я і Луїза, і я не зможу взяти перстень. «Чи, можливо, торкнутися до нього буде все одно, що торкнутися оголених дротів зі струмом високої напруги, і я помру раніше, ніж встигну це усвідомити?» І все ж Ральф не вірив, що це можливо. «Якщо перстень не можна було взяти, то чому тоді сили, які стоять за Клотою Лахесісом і Доренсом, не варто забувати і про Доренса, відправили їх з Луїзою сюди?» «Один перстень, щоб правити всім сущим. Один перстень, щоб знайти їх», – подумав Ральф, згрібаючи в долоні обручку Еда. Миттєвий біль пронизав руку, і в ту ж мить ніжно співаючі голоси, украдених Хатропосом предметів, злилися в гармонійному зойковому тріумфу. Із грудей Ральфа вирвався звук «Може, скрика, може, стогін». Він підняв перстень, міцно затиснутий в його правій руці. Відчуття перемоги співало в його венах, мов вино або «Ральфе!». Він глянув на Луїзу, але вона дивилася на те місце, де лежала обручка Еда діпно. І в її очах застиг вираз страху і замішання. Там, де лежала обручка Еда, й далі лежала обручка Еда. Той же блискучий золотий кружечок з написом ED-ED-5887 на внутрішньому боці. Ральф ледве стримався, щоб остаточно не запанікувати. Він розтиснув долоню, гадаючи, що обручка, незважаючи на його відчуття, зникла. Але вона лежала в центрі долоні, між лінією любові і лінією життя, відбиваючи лиховісне червоне світло страшного лігвища. EDD 5887. Дві ідентичних обручки. 8. Одна в руці, інша на підлозі. Ніяких див, принаймні Ральф їх не бачив. Луїза потягнулася до обручки, яка замінила першу, і взяла її в руки. Поки вони розглядали її, над підлогою розлилося примарно золотаве світіння, яке ущільнилося в третю обручку. Як і в перших двох, із внутрішнього боку був напис: ED ED 5887. Ральф пригадав ще одну розповідь, недовгу казку Толкіна про персні, а розповідь лікаря Цейса, яку він читав дітям сестри Керолайн на початку 50-х. Минуло стільки років, а Ральф ніколи не забував про цю казку, більш глибоко і хвилюючи, ніж звичні оповідки лікаря про пацюків і котів. Казка називалася «П'ятсот капелюхів Бартолом'ю Кабінса». Не дивно, що він згадав про неї зараз. Бідолаха Бартолом'ю, на жаль, прийшов у місто із села саме в той момент, коли там був король». У присутності монарха всі його піддані мусили знімати капелюха, і Бартолом'ю безуспішно намагався впоратися із цим завданням. Щоразу на місці знятого капелюха з'являвся точнісінько такий же. «Ральфе, що відбувається? Що це означає?» Він похитав головою, переводячи по колу погляд з одного персня на інший. «Три однакових персні». Які капелюхи бідолашного Бартоломію Кабінса, які він намагався зняти. Хоча ні, за деякий час капелюхи на голові нещасного Бартоломію почали змінюватися, стаючи все вищими і вигадливішими. Невже те саме буде відбуватися і з перснями Ральфа? Ти впевнений? Ні, він так не вважав. Піднявши перший з них, Ральф відчув різкий біль. Луїза, однак, не виявила ніяких ознак фізичного дискомфорту. І голоси. Я не чув їх, коли Луїза піднімала другий перстень. Ральф нахилився і підібрав третій. Ні болю, ні крику предметів, які були тут стінами. Лише тихий спів. А в цей час на місці попередніх перснів матеріалізувався четвертий. Але Ральф лише мимохідь глянув на нього. Він дивився на перший перстень, що лежить між лінією любові і лінією життя на долоні правої руки. «Один перстень, щоб правити всім сущим», – подумав він. «Один перстень, щоб зв'язати їх усіх. І це саме ти, красунчику. Усі інші – підробка». Це можна й перевірити. Ральф приклав персні до вух, той, що в лівій руці мовчав. У правій же, той, якого він дістав із савана, слабко відлунював останнім зойком чорної кулі. Перстень у правій руці був живий. «Ральфе?» Холодний, вимогливий потиск руки Луїзи. Ральф глянув на неї і викинув перстень з лівої руки. Підняв іншу руку і, як у телескопу, уважно подивився на напружене, дивне молоде обличчя Луїзи крізь обручку. «Ось він!» «Інші лише щось на кшталт чисел у складному математичному завданні». «Ці персні нічого не означають?» Ральф завагався, не знаючи, що відповісти, тому що персні були важливі. Але Ральф не знав, як вилити інтуїтивне розуміння в слова. Доки фальшиві кільця продовжують з'являтися на підлозі, мов капелюхи на голові бідолахи Бартолом'ю, майбутнє, проявлене саваном навколо громадського центру Деррі, залишалося єдиним можливим майбутнім. Однак перший перстень, який украв у Еда, можливо, коли той спав поруч із зелену затишному будиночку, тепер порожньому, міг усе змінити. Дублікати були фальшивками, що зберігають форму К. Так спиці, які променями вибігають із маточини, зберігають форму колеса. Оригінал, однак. Ральф подумав, що оригінал і був тією маточиною. Один перстень, щоб зв'язати їх усіх. Він сильно стис перстень, відчуваючи, як той врізається в долоню, а потім опустив у кишеню. «Одного нам не сказали щодо Ка», – подумав Ральф. Вони не попередили про хитрість. Точнісінько так, стара, бита життям, риба не зривається одразу з гачка, а продовжує битися в руці, намагаючись вирватися на волю. Це було схоже на мандрівку по піщаній дюні. За кожні два кроки вперед скочуєшся на крок назад. Вони поїхали в Гайрідж і виконали щось, але Ральф не знав, що саме. Хоча Доринси запевнив їх у тому, що вони все зробили правильно. За словами старого Дора, головне завдання вони мали виконати тут. І вони прийшли сюди і узяли вкрадене в Еда. Але цього було все ще недостатньо. Чому? Тому що Ка – це риба. Ка – піщана дюна. Ка – колесо, що не бажає зупинятися і підминає все на своєму шляху. Колесо з неймовірною кількістю спиць, але найдужче каз кидалося на перстень, на обручку. Раптом Ральф зрозумів, що розмови на лікарняному даху і всі спроби Доренса щось пояснити не могли виразити суті того, що відбувається. Невизначений статус Еда, його хитке становище поміж визначеністю та випадковістю, плюс зустріч збитого спантелику Еда з Атропосом наділили його величезною силою. Відчинилися двері, крізь які проникнув демон на прізвисько Кривавий Цар, потужніший від Клоту, Лахесіса і Атропоса разом узятих. І навряд чи цього демона може зупинити Ральф Робертс. Ральфе? «Один перстень, щоб правити всім, Луїза. Один перстень, щоб знайти. Про що це ти?» Він поплескав по кишені, відчуваючи опуклість Едової обручки, потім обійняв Луїзу за плечі. «Фальшиві обручки спиці, але оце маточина. Забери маточину, і Колесо не зможе обертатися». «Ти впевнений?» Так, він був упевнений, але не знав, як усе зробити. Так, а тепер ходімо, виберемося звідси, поки ще є змога. Ральф дав Луїзі змогу першою пролізти під обіднім столом, потім опустившись на коліна поповз слідом. На мить затримався і оглянувся через плече. Перед його очима постало жахливе видовище. Хоча дзещання не повернулося, навколо фальшивого персня утворювався саван, приглушаючи блиск золота. Ральф, як заворожений, дивився на це. Потім з усиллям волі відвів погляд і поповз далі. Дев'ять Ральф побоювався, що вони витратять дорогоцінний час, кружляючи заплутаним лабіринтом складу Атропоса. Але повернення назад виявилося справою неважкою. Їхні власні сліди підталі, але цілком видимі, виявилися чудовим гідом. Коли жахлива кімната залишилася позаду, Ральф відчув себе набагато сильнішим. Однак Луїза похитувалася. Опинившись у брудному житлі Атропаса, Луїза налягла на Ральфа всією своєю вагою. Він запитав про її самопочуття. Луїза, знизавши плечима, вимушено посміхнулася. «Мої проблеми пов'язані з перебуванням у цьому місці. І неважливо, наскільки високо ми піднялися, однаково тут жахливо. Як тільки я потраплю на свіже повітря, мені стане краще. Чесно?» Ральф сподівався, що вона права. Тепер, входячи в лігвище Атропоса, він уже придумував привід, щоб відправити Луїзу вперед. Це дало б йому змогу обшукати приміщення, якщо він не знайде сережки. Отже, вони все ще у вухах Атропоса. Ральф помітив, що комбінація знову визирає з-під спідниці Луїза, і хотів сказати їй про це, та раптом бічним зором уловив неясний рух. Він подумав, що по дорозі назад вони забули про обережність, можливо, через утоми, і тепер за безтурботність їм доведеться платити високу ціну». Луїза, обережно! Занадто пізно. Ральф відчув, як сіпнулася її рука, коли істота в брудному халаті обхопила її за талію і потягла назад. Голова Атропоса не сягала Луїзій до пліч, однак Карлик все-таки простяг своє брудне лезо над нею. Коли Ральф інстинктивно кинувся до Атропоса, той опустив скальпель, торкаючись лезом перлово-сіруємо тузочки, що виходила з німба навколо її голови. Карли ощирився в торжествуючій усмішці. Ані ні кроку вперед, шортаймери! Ні єдиного! Що ж, принаймні йому не треба турбуватися про вкрадені сережки Луїзи. Вони блищали в мочках вуха Атропоса. Радше саме їхній вигляд, а не окрик, утримав Ральфа. Скальпель піднявся вгору, але тільки трішки. «Здається, ви в мене дещо забрали, шотери! Не треба заперечувати, я знаю! А тепер ви мені його віддасте!» Скальпель знову наблизився до мотузочки Луїзи і тупим кінцем погладив її. «Ти повернеш мені його, інакше ця сучка вмре у тебе на очах, і ти будеш стояти і спостерігати, як її аура перетворюється на чорний саван! Подобається така перспектива!» Віддавай, персня! Привіт! І як вам бункер Атропоса? Може, хтось з вас упізнав власників речей з його звалища? Чули про Гейджа Кріда? А про Біллі Ветербі? Може, хтось згадає жінку, що йшла за журналом Vogue і утримала цеглиною? Напишіть у коментах, якщо згадали, не соромтесь. А у мене тут розпочався 299-й день від вторгнення. Дякую ЗСУ. Вам, друзі, теж дуже дякую. Все буде Україна, сонечко.